Det riktigt stora idrottsnamnet under 1942 är Gunder Hägg, den snabbfotade och lättspringande medeldistanslöparen från Arlbacken i Jämtland. Det börjar den första juli på Slottskogsvallen i Göteborg, en engelsk mil. Gunder pratar på, oförkruket, Arne efter, och fortfarande var det ett som filjer. Och nu slämmar Arne till för allt han är värd, Gunder också, Arne en halv meter efter... Men den halva metern håller gunder och ökar den till en och segrar med en meter över Arne Andersson. Vad blev tiden? Jag springer bort till tidtagarna. Har den nya världsekorttiden är 4.06.2. Arne Andersson får för övrigt samma tid. Jag gratulerar nu till rekordet rekordutskunder. Tack så mycket. Tack, tack. Det är mycket skajigt att springa på Det är för att jag bara springer på på skogstiga för uppe i dagen. Men det är ju alla tider som springer där uppe. Mycket bra ställdhet. Och tävlingen idag blir ungefär så hård som ni har Ja, det var ju roligt att springa hela tiden. Var det bra med mig Ja, det var mycket bra. Allting. Det var Andersson, var Det är klart, ja, han har gjort så bra tider och Det är inte så konstigt här nu då På Stockholms stadion den 17 juli Gäller det den klassiska sträckan 1500 meter Och nu är frågan fråga om världskott bara Och om ingenting annat Allt jämt hägg I en bländande stil Och folk står i bänkarna och bara spriker Och ni kan ju knappt höra min röst Någon extra spurt kostar mig inte på sig De andra två kanske tar någonting från honom den är ju fullkomligt över en nu. Han lät bli mål ni till. Han är tio meter som mål, han är i mål. Nu! Och Anna Andersson är i mål. Nu! Och nu, att se. Nytt världsrekord. Mitt stockar visar tre, och åtta. Den nya världskortiden 3.45 och 8... ...är en förbättring av Gunders eget rekord från 1941... ...då han klockades för 3.47 och 6. Den 28 augusti är vi åter på Stockholmsstadion. Distansen är 3000 meter. Och nu hör ni vad som försörjde i stadion. Nu hör ni hur alla de 20 000 försöker hjälpa Hägg till ett världsrekord till. Han har inte slagit på den riktigt ättriga spörren ännu. Han springer in på boxen långsidan... Hästren är efter meter efter. Han får en mellantid hägg av Halmer. Och Halmer ser alldeles ut som sig ut. Det var en uppnånd för en mellantid säkert. Men hägg arbetar inte. Han bara springer, bara springer så är det naturligt, lätt och elegant. I sista kurvan. Och folk står på bänkarna och hejar så att himlen gungar över oss riktigt. Och har bara 100 meter kvar. Någon sprinter Här har han inte kostat på igen nu. Han springer ut på tredje banan. Håller ungefär samma tempo. Ökar inte till den där expressfarten. För nu, det är det sista ögonblicket på de sista tio meterna. 7-0. Och ett oerhört världsekort. Nu är det den nya världsekorttiden 8.01.2. 2 Den entusiastiska radioreporten är förstås som vanligt Sven Gäring. Från juli till september sätter Gunder Hägg inte mindre än tio världsökård på distanserna 1500-5000 meter. Han ställer upp i 33 lopp och vinner dem alla. Just Nu är Gunder Hägg i varvet. Ja, det är en märkvärdig människa det där. Det har gått bara två, tre minuter efter detta oerhörda, detta enorma rekordlopp. Och Karnad är så berörd. Nu springer han över kolstyben så lätt som om han just har kommit in på banan. Och så springer han federigt in på långsidan och stjure vägen. Och där viktar man med program och med hattar och mössor. Och löpar kungen. Han viktar åt alla. Det ser så hjärtanskladd ut. Och det kan man inte undra på. Söndagen den 20 september är årets största sportdag. Sverige besegrar Tyskland i fotboll med 3-2 inför 90 000 åskådare på Berlins Olympiastadion och Gunder Hägg avslutar i Göteborg sin otroliga sommarsäsong med att sätta världsökord också på 5 000 meter. Det är knappast förvånande att Gunder Hägg får årets bragdmedalj.